ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מציבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות.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 ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. ויאמר אדוני אל משה, עלה אלי החרא, ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה, אשר כתבתי להור אותם. ויקום משה, ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה,